Розділ 11. Клинок у ночі. Коли мандрівники лягали спати у Бригорському заїзді, Забоча вже спала. Понад лощинами лужем річки зіймався туман. У домі Фроду у струнковій ярузі стояла тиша. Череванчик Бульбер обережно відхилив двері і визирнув. Протягом усього дня його мучив страх. Він нічим не міг зайнятись. А тепер не наважився лягти в ліжку. У захолодному нічному повітрі причаїлася загроза. Коли він придивився до темряви, чорна тінь ворухнулась під деревами. Хвіртка сама по собі відхилилась і знов беззвучно закрилася. Жах охопив череваня. Він відсахнувся, постояв хвилинку у передпокої, намагаючись опанувати себе, потім старано прикрив і замкнув двері. Ніч стала ще глухішою. Під дороги долину влечуть стукіт коней, що обережно переступали ногами. Біля хвіртки вони зупинились. Три чорні тіні безшумно метнулись додому і немов скам'яніли. Одна під дверима, дві інших на правому та лівому розі. Дім і сад мовчали, стримуючи подих. Аж ось з легким шуркотом ворухнулося листя, Десь далеко заспівав півень. Прийшла холодна година перед світанком. Поставь під дверима згорухнулася. У безмісячній пітьмі крижаним сполохом виблеснив клинок, покидаючи піхви. Двері дому здригнулися від глухого тяжкого удару. «Відчиняйте ім'я Мордору!» – проричав глухий грізний голос. Від другого удару двері піддалися і впали. Одвірок тріснув, замок зламався, чорні тіні ровнулися в дім. Але у ту ж мить в гаю неподалік заграв ріжок, звук його зійнявся уночі, як полум'я на горі. Повстань, пожежа, вороги, повстань. Череванчик бульбер не гаяв марно часу. Угледівши, як темні постаті, крадькома підбираються ближче і ближче до саду, він відразу збагнув, що йому залишилось. Лише рятуватися втечею чи загинути. І він майнув через двері від чорних сіней через сад доланів. Біг він аж милю з гаком до найближчої садиби. А там упав на ганку, вилаючи. Ні, ні, не в мене, я його не маю. Не відразу сусіди второпали, чого це він лементує, Аж нарешті здогадалися, що якийсь ворог пронив до забочі, хтось чужий вдерся зі старого лісу і вже більше не гаяли ні хвилини. «Повстань! Пожежа! Вороги! Повстань!» Брендібоки сурмили бойову побутку за боча, що не звучало ось уже сто років, з того часу, коли у страшну зиму білі вовки перейшли по льоду замерзлу брендівін. «Повстань! Повстань!» Здалека долина відувок інших ріжків. тривога поширювалась. Чорні постаті втекли. На ганку вони упустили в гобітанській плащі. По дорозі застокотіли підкови, коні пішли підтюпцем і зникли у темряві. По всій окрузі сурмили ріжки, перегукувалися голоси, топотіли на бігу ноги, але чорні вершники, мов вихор неслись до північних воріт Нехай собі гуде малий народець Саурон розбереться з ними пізніше. Зараз вони мають інше доручення вони знали, що оселя пуста, перстень зник. Потоптавши сторожу біля воріт, вони залишили гобітанію. Ще до півночі Фродо прокинувся від глибокого сну. Зненацька, немов якийсь звук або чиясь присутність збентежила його. Він побачив, що блукач сидить у кріслі насторожений. Очі його поблискували у світлі яскравого вогню. Але він не ворухнувся і не подав ніякого знаку. Фродо знову заснув але в'яснив в ту саму мить проник свист вітру та стукіт галопуючих коней. Вітер стрясав увесь будинок, здалека приніс він несамовитий поклик рішка. Фродо розплющив очі і почув веселе кукурікання півдня на подвір'ї заїзду. Блукач відсмикнув фіранки, відхилив вікониці. Крізь розчинене вікно війшло в кімнату досвітнє світло разом з холодним повітрям. Блукач розбудив гобітів і повів оглянути спальні. Вони швидко впевнилися, що добре зробили, коли вчора прислухалися до його поради. Шипки у вікнах були розбиті, постелі розкидані, а валики розпороті і покидані на підлогу. Брунатний килимок був розідраний на шматки. Блукач відразу ж пішов покликати хазяїна. Барбарис, сонний і переляканий, вночі навіть очей не зімкнув якщо вірити його запевненням, але нічого не чув. «Скільки живу, такого не бачив!» – жахався він, здіймаючи руки. «Де ж це бачено, щоб постояльці не могли спати у своїх ліжках, та щоб новісінькі валики рубали, та все таке? До чого ж ми дожилися?» «До смутних часів», – сказав Блукач. «Але щойно ми заберемося звідси, тебе залишать поки що у спокої. А підемо ми негайно». Снідати не будемо. Приготуй щось, щоб перехопити на швидкоруч. За кілька хвилин ми будемо готові. Хазяїн поквапився вивезти поні та зібрати закуску. Але швидко повернувся, дуже засмучений. Поні зникли. Стайня стояла на навсі ж. І всі поні розбіглися. Не тільки їхні власні, але взагалі усі. І коні теж. Новина збентежила Фродо. Нічою було й думати дійти до рівенделу пішки, маючи позаду кінну погоню. Вже простіше доскочити до місяця. Блукач помовчав, дивлячись на гобітів так, неначе зважував їхню силу і мужність. Пуні все одно від коней не втекли б», – сказав він нарешті, наче відповідаючи на думки Фроду. «Тими шляхами, які я обираю, пішки йти буде лише трохи повільніше, ніж верхи. У всякому разі я запропонував би вам спішитися». Турбує мене тільки запас провізії. Поповнити його не можна буде аж до самого рівня делу. А тягти вантаж доведеться на собі. І вантаж малий, Адже ми можемо затриматися чи піти в обхід, а не на простець. Скільки ви зможете підняти? Скільки треба, стільки й піднімемо, сказав Пін. Намагаючись виказати більше впевненості, ніж відчував насправді. Я один за двох можу нести, з викликом сказав Сем. Чи не можна якось зарадити цьому вихові, пане Барбарис, спитав Фродо. Може знайдеться у селищі пара поні або хоч один для вантажу? Наймати незручно, а ось купити можна. І він відразу почав підраховувати, чи вистачить в нього грошей. Важко це, зажурився хазяїн. На всю бригору їздових поні один-два та й годі. До того ж вони утримувались у моїй стайні і втекли разом з усіма. А в'ючних тут замало. Ніхто вам їх не продасть. Але ми спробуємо. Зараз я пошлю Боба, і пошукаю. Добре, ну хоча згодився блукач, так і зробимо. Без поні, хоч би єдиного, ми певно далеко не завдемо. Але це означатиме прощавай намір піти рано та непомітно. Тепер усі будуть знати, коли ми вирушимо, наче проте сурвами звістили. Безперечно, на те й розраховано. У цьому є маленька втіха, зауважив Мері. А може вийде й велика? Тепер ми сядемо до столу та як слід поснідаємо. Давайте носюди ноба. Врешті-решт вони затримались майже на 4 години. Боб повернувся зі звісткою, що ані коня, ані поні дістати неможливо. хоч задля дружби, хоч за гроші. Крім як у біла терника. Конячка в нього стара, заморена, розповів Боб. Але ж йому відомі ваші обставини. Отже, здере за неї у троє. Вже повірте, я цього терника знаю, як облуплено. Терник, сказав Фродо, а це не пастка? Не поскаче його тварюка просто до нього з усім нашим майном? Або допоможе вистежити нас чи ще щось? Це мало ймовірно, заспокоїв його блукач. Коли вже якась тварина його здихається, то повертатися не захоче. Може присягнутися. Радше добродій Тернік захотів поживитися. Ми не маємо що вибирати. Головне, щоб коник не здох у найближчі дні. Скільки він за нього хоче? Бін Терник заправив 30 срібних монет. Це й справді було втричі більше, ніж давали у тих краях за пуні. Конячка виявилася кощава, заморена і зажурена, але, здається, вмирати поки що не збиралася. Заплатив за неї барбарис – та ще й 18 монет запропонував мері, щоб відшкодувати втрату. Він був людиною чесною і заможною, як на бригорську мірку, але 30 срібних монет складали для нього відчутну втрату, тим більш прикру, що вони дісталися шахраю тернику. Пізніше, щоправда, ця втрата обернулася на зиск. Назовсім украли тільки одного коня, всі інші просто порозбігалися і їх зробили у різних кутках навкруги селища. Поні Брендібока втекли далі за всіх. Маючи здоровий глуст, вони добігли аж до могильників, до свого рятівника товстунчика і потрапили під опіку тома Бомбандила. Коли що чутки про події у Бригорі дійшли до лісу, бомбандил відіслав їх усіх Барбарисові. Так йому дісталося за дуже помірну ціну 5 чудових понів. У Бригорі. Довелося, що правда, багато працювати. Але Боб старо доглядав за ними, і вони влаштувалися зовсім непогано, уникнувши важких та небезпечних мандрів. Утім, і до Рівінделу не потрапили також. Та це все було потім. А тоді Марил Барбарис був впевний, що гроші його пропали задурно. Непокоїло його й те, що постояльці зчинили великий рейвах. Прибульці з півдня лишились без коней і голосно звинувачували хазяїна. Доки не з'ясувалося, що вночі зник також один з їхніх супутників – косоукий приятель Біла Терника. Підозра відразу впала на нього. «Підібрали на дорозі конокрада, привели до мого дому», – обурювався Барбарис, «і на мене ж кричете, відшкодували б кращі збитки». «Попитайте Терника, хай скаже, куди дівся ваш причудовий родич». Але виявилося, що, власне, ніхто не мав косового ні за друга, ні за родича і навіть не могли пригадати, коли ж це він затисався до їхнього товариства. По сніданку губіти перепакували свої речі, зібрали запас на довгу подорож. Була майже 10-та година ранку, коли вони нарешті вирушили, і вся бригора збуджена гула. Таємниче зникнення, напад чорних вершників, пограбування стайні та нарешті звістка, що слідопит-блукач найнявся провідником до згадкових гобітів, тих подій вистачило б на багато нудних років наперед. Майже всі мешканці Бригори та Загаю, а дехто навіть з Балки і далеких дух зюрбилися вздовж дороги, щоб на власні очі побачити, як вирушають мандрівники. Постояльці заїзду повисипали на ганок та позвішувалися з вікон. Зваживши на все це, Лукас змінив свій намір і повів маленький загін з першого по тракту. Якби вони йшли відразу на простець, було б ще гірше. Половина люди повалила б за ними, подивитися, куди це вони прямують, та простежити, що не потоптали чужі поля. Вони попрощалися з Нобом і Бобом, щиро подякували шановному Барбарисові за допомогу. «Добре було б зустрітися ще раз, як усе владнається», – сказав Фродор. «Мені було б так приємно пожити спокійно у вашому заїзді». Засмучені та пригнічені йшли вони на очах натовпу. Не всі обличчя мали дружній вигляд, не всі слова, що броніли за їхніми спинами, були лагідними. Але здавалося, що блукача в селищі побоювалися. Ті, на кого він кидав погляд, вмить замукали та посувалися назад. Він йшов попереду, поряд з Фруду, за ним Пін та Мері, а позаду Сем вів поні, навантаженого настільки, наскільки їм дозволило сумління але, схоже, зміна власника тільки втішила конячку. Сам у задумі гриз ямлуком. Кишені в нього були геть напхані. Це був прощальний подарунок від Ноба і Боба. «Яблучка на поході, люлечка на привалі», – казав він, але, на жаль, ані того, ані другого надовго не вистачить. Голови зівак висовувалися з дверей, стерчали над парканами, але гобіти їх не помічали. Біля східних воріт стояла за щільним живоплотом темна й занедбана халупа, остання в селищі. За вікном її промайнула і відразу щезла жовто-бліда пика з косими хитрими очиськами. «Так ось заховається той південець», – подумав Фродо, – «точнісінько на гобліна схожий». За горужі на нього зухвалу уставився другий чоловік з густими чорними бровами і великим ротом, кривим від глумливої посмішки. Він палив куцу чорну люльку. Коли гобіти проходили нього, він вийняв люльку з вуст і сплюнув. «Аго! Догов'язий!» «Чи не зарано вийшли?» «Бачу, пристав іти до товариства!» Лукач хитнув головою, але нічого не відповів. «Здорові би коротуни!» – ввів далі чорнобровий, звертаючись до гобітів. «Чи ви знаєте, кого найняли?» «Це ж блукач, ось хто!» «Має він інші призвиська, ще й куди гірші!» «Стережіться уночі!» «А ти, Семчику, не знущайся над моєю бідолашною худобиною!» І він сплюнув знову. Сем жваво обернувся. «А ти, куличко Торнова, забирайся геть зі своєю поганою пикою, бо я її прикрашу!» Яблуко, що він їв, Близковично злетіло у повітря і влючило білому просто по носу. Той не встиг вчасно відхилитися і з-за горожі Дарма яблуко втратив, зітхнув сем, крокуючи далі. Нарешті селище залишилось позаду. Діти та настирливіші із зівак втомилися і біля воріт завернули додому. А подорожани вийшли з воріт та ще кілька миль прямували трактом. Він завертав наліво, огинаючи бригору, а потім, знову повернувшись на схід, швидко спускався до неосяжних лісів. Зліва, на розлогому східному схилі, виднілися стріхи будинків та губітанських нор за гаю. Нижче, з глибокого яру на північ від тракту, курілися димки-балки, а далекі дуга ховалися за деревами. Коли брунатна баня бригори залишилась позаду, вони помітили стежку, що відходила від тракту на північ. «Відтепер ми підемо потай», – сказав Блукач. «Сподіваюсь не на простець?» – спитав Пін. «Бо ми вже одного разу спробували скоротити шлях лісом і ледве не загинули». «Тоді мене поряд не було», – засміявся Блукач. «Якщо вже я йду на простець, то приходжу куди треба». Він уважно оглянув дорогу, ніде нікого. Однією швидкою ходою повів гобітів по стежці униз, до лісової долини. Намір його, наскільки могли збагнути гобіти, що не знали місцевості, полягав у тому, щоб піти спочатку у напрямку далеких дух, але обійти це село зі сходу, та завернувши праворуч, йти якомога пряміше, глухими хащами до гори вітровії. Якщо пощастить, у такий спосіб вони зріжуть величезну петлю тракту, що далеко загинався на південь, оминаючи комарині заводі. Але вони самі мали пройти цими багнами, де, судячи з опису блукача, нічого приємного на них не чекало. Досі ж все складалося добре. Коли б ще не тривожні події ночі, гобіти раділи б цьому походові більше, ніж прогулянці старим лісом. Сонце сяїло, але не палило. Листя з дерев у долині ще не опало, навіть не пожовкли. У лісі було тихо та чисто. Блукач упевнено вів їх, переходячи зі стежки на стежку. Без провідника вони б швидко заблукали серед плутанини стежок. Щоб відірватися від можливих переслідувачів, блукач раз у раз завертав, петляв. Білтерник неодмінно узнає, де ми зійшли з тракту», сказав він, «хоча сам за нами темно не піде. Він непогано знає навколишні місця, але знає також, що в лісі йому зі мною краще не змагатися. Але він може розповісти все іншим. Вони не могли далеко відійти. Отже, якщо вони вирішать, що ми пішли до далеких дух, тим краще. Чи то блукач уміло уникав зустрічей, чи то просто випадково, але протягом всієї днини їм не зустрілося жодної живої душі. Ані двоногих, якщо не брати до уваги птахів, ані чотириногих, крім лисиці та пари білок. Наступного дня вони попрямували точно на схід, тихо і мирно. На третій день дуже ліс скінчився. місцевість безперервно понижувалась від самого тракту і тепер потягся широкий низькоділ, де посуватися було набагато складніше. Бригора та житло залишилось далеко позаду. Загін наближався по бездоріжжю до комаринних заводей. Грунт став волоєм, пружинив під ногами. З'явились калюжі, порослі очеретом та осокою, де ще битали невидимі пташки. Треба було придивлятися, куди ставити ногу, щоб не промокнути і не збитися з курсу. Спочатку вони посувалися вдали. Однак чим далі, тим більше зусиль вимагав кожен крок. Навіть слідопити не знайшли надійних стежин крізь хитливі відступні трясовини. Налетіла мошва. Цілі хмари крихітних комах танцювали у повітрі, лізли під одяг, набивалися у вуха, у волосся. «Вони мене живцем з'їдять!» – заволав Пін. «Комари не заводі, та тут комашні більше, ніж води!» «Цікаво, а що ж вони їдять, коли не мають запасу гобітів на обід?» – питав Сем, чухаючи шиєю. Довго тянувся той важкий день у пустельній і непривітній країні. Ночували у вогкості, у холоді. Кусючі комахи заважали спати. Серед очерету та купин ховались ще якісь бридкі створіння, судячи з голосу люті родичі цвіркунів. Їх були тисячі, і цілісну ніч вони дружно скрипотіли. Кри, кри, кри, доводили гобітів донестями. Наступний день, четвертий, видався аж ніяк не кращим. А ніч ще безпритульнішою. Щоправда, крикуни, як Семо хрестив їх, там уже не водилися, але комарі не відставали. Фродо так утомився, що вночі ніяк не міг заснути, тому він помітив далеко на сході мерехтливі спалахи світла, хоч до ранку було ще далеко. Блукач теж не спав, він піднявся і насторожено вдивлявся у темну далечину. «Що це?» – спитав Фродо. «Не знаю. Занадто далеко». Схоже на те, ніби блискавки б'ють з вершини гори у небо. Входу знову ліг. Ще довго він бачив білі спалахи на небі та напружену, нерухому темну постать блукача, доки не поринув у важкий сон. На п'ятий день подорожні обійшли останні калюжі, і багнище залишилось позаду. Знову почався пологий підйом. Далеко на сході окреслилося на невисоких гір, Остання праворуч, найвища, з приплющеною верхівкою, стояла віддалік від інших. А це вітровія, сказав блукач. Старий тракт, який ми залишили далеко праворуч, огинає її підніжжя з півдня. Якщо зможемо пройти прямо, то завтра о півдні дістанемось туди. Сподіваюсь, у цьому не буде помилки. А що тебе турбує, спитав Фроду. Що там буде, бо вона надто близько від тракту. Але ж ми, здається, сподівалися зустріти Гендальфа. Так, але Надія слабка. Навіть якщо він взагалі обере цей шлях, він може ненавідатись до Бриори і не дізнатися про нас. Бо навіть якщо ми з ним попрямуємо одним шляхом, то майже, напевно, зустрітися не зможемо. Довго залишатися там небезпечно. Якщо вершники не знайдуть нас у нетрях, вони й самі можуть піти до вітревії, звідти зручно роздивлятися на багато миль довкола. Там нас можуть помітити й звірі, й птахи. А з птахів далеко не всі варті довіри. Та є й інші донощики ще гірші. Гобіти стурбовано подивилися на віддалену гору. Сем підніс голову, боючись побачити у блідому небі шулік чи орлів з понизливими лютими очима. «Не затишно стає від твоїх слів», – поскаржився він. Самотньо якось. «Що ти порадиш?» – спитав Фроду. «На мою думку, повіль, немовбо підбираючи потрібні слова, відповів Блукач, нам варто триматися напрямку на схід якомога точніше, та йти до цього пасма гір, але не до самої вітровії. Я знаю тиху стежку, що йде уздовж підніжжя. По ній зможемо підійти потай з півночі, а там подивимось». Весь цей день мене ледь поки не настав ранній холодний вечір. Містевість стала сухою та безплідною, а позаду над болотами піднімався туман. Жалібно стогнали якісь птахи, вагряне колесо сонця повільно занурювалось у силу му. Потім запала тиша. А гобітам вважалося у спогадах, як любо їм було дивитися на захід сонця крізь чисто вимитті вікна торби на кроші. Під вечір вони надибали струмок, що збігав з горбів і пропадав у стоячих болотах. Бервом струмка йшли вгору, доки могли розрізняти дорогу. У повній темряві нарешті зупинились на ночівлю під чахлими вільхами понад струмком. Попереду на тьмяному небі відбивались кругляві скати безвісних пагорбів. Тієї ночі вони по черзі вартували, а блукач, здавалось, не спав зовсім. Прибуваючи місяць, лив на землю бліде слабке світло. На світанку вони вже крокували далі. Підмерзло, небо немов вицвіло. Гобіти почували таку бадьорість, наче виспались на м'яких перинах. Вони вже призвичаєлись до довгих переходів з мізерним харчуванням. У всякому разі того, чого їм тепер було досить, у Гобітанії ледве вистачило б, щоб не падати з ніг. Він заявив, що Фродо став удвічі тоньшим, ніж був. «Цікаво», – сказав Фродо, затягуючи тугіше пояс. «Мене й насправді стало набагато менше. Якщо так і далі піде, то я перетворюсь на привида». «Цитьте, з такими речами не жартують», – несподівано різко обірвав його плукач. Гори наближались. Декотрі з них сягали аж до тисячі футів. З них утворювався звивастий ланцюг, розділений ущелинами та перевалами що йшли на схід. На верхівках гобіти побачили залишки порослих травою стін та ровів. У щелинах зруйновані кам'яні будівлі. До ночі вони досягли підніжжя західних схилів. Було 5 жовтня. Кінчався шостий день від часу їхнього виходу з бригори. Вранці вони знайшли вперше після дужого лісу добре протоптану стежину і завернули праворуч на південь. Стежина прамхливо звивалася, наче її навмисно прокладали так, щоб краще сховати хто в той депоній, від верхів гір та від рівнини на заході. Вона пірнала в западини, тулилася до стрімких урвищ, а на рівних та відкритих місцях подорожник заступали купи валунів та обтесаного каміння, навалені у бабічі. «Цікаво, хто протоптав цю стежину та навіщо?» – сказав мері, проходячи повз одну з таких куб, особливо велику і щільну. «Відверто кажучи, мені це не дуже подобається, бо схоже на могильники. А на вітровії теж є могильники, чи ні?» «Ні, могильників тут нема ніде. Люди з заходу тут не жили, хоч у пізніші часи захищали ці гори від анамарських напасників. Цю стежину проклали для тих, то старіх форти на горах. Але набагато раніше, при початку північного королівства, на вітровії звели високу дозорну вежу Амансул. Вона потім згоріла і впала, залишилися тільки нижні ряди кладки, ніби вінець на Маківці продавньої гори. Але колись вежа була велика і гарна. Кажуть, що на ній стояв Еленділ за часів Останнього Союзу, коли чекав, чи не йде з заходу Гілб-Галат обіди здивовано витрічились на Блукача. Отже, йому відома не тільки лісова наука, а ще й давні перекази? А хто такий Гіл-Гелат? спитав мері. Замислившись, Блукач не відповів. Замість нього хтось промовив неволосно. гіл в світлі князював, і сумно лина арфи спів про ту, хто останнім став зельфійських давніх королів, був довгим меч та гострим спис. Шолом, мов зірка золота, Вогні світил навік зійшлись У срібнім дзеркалі щита, Але давно в пітьмі він щес, І не знайти його сліди. Зоря скотилася з небес У темний Мордор назавжди. озернулися з подивом, бо голос належав Сему. «Далі, давай далі!» – прохав Мері. «Це все, що я знаю», – затинаючись зізнався Сем і весь зашарівся. Ще дитиною вивчив. Пан Більбо знав, як я люблю слухати про ельфів, і іноді розповідав такі речі. Відже мене і письменство навчив. Страшенно вчений він був, наш старий пан Більбо. А ще й вірші писав, поезія, Оце, що я зараз казав, теж він склав. Ні, це склав не він, заперечив йому блукач. Це уривок зі старовинної балади про загибель Гілгалада, написаної давньою мовою. Певно, би переклав її, а я й не знав. Там було ще багато, згадався, і все про Мордор. Я ту частину вчити не став, до того страшне. Ніколи не думав, що сам піду цим шляхом. Йти до Мордору, вигукнув він. «Сподіваюсь, нас це обмене!» «Тихше!» – звелів блукач. «Це ім'я не згадують без приводу!» Близько полудня стежина привела їх до сіро-зеленого укосу, який, наче міст, упирався у північний схил гори, залитий яскравим м'яким світлом жовтневого сонця. Вирішили відразу ж піднятися на вершину. Ховатися більше було неможливо. Залишалась тільки надія, що вороги чи їхні шпигуни – не стежать за ними. Земля навколо здавалася мертвою. Якщо Гендальф ховався десь поблизу, він себе нічим не виявив. На західному відрозі вітровії вони знайшли вкриту зверху западину, порослу травою. Там залишилися Сем та Пін з усіма речами й поні. Всі інші полізли вище. Через півгодини Лукач уже стояв на верхівці, а Фроду з мері невдовзі наздогнали його зборені та захекані, бо верхня частина схилу була стрімка й скеляста. Нагорі вони знайшли, як і казав блукач, широке коло старовинної кам'яної кладки, потрощеної і затягнутої дерном. Але посередині кола нагромаджувалась купа уламків, чорних від кіптющі. Навколо неї трава вигоріла дощінту, а віддалік посох й покрутилася. Очевидно, на Верхівці недавно лютувало пом'я, але ніде ніколи не було видно. Стоячи біля кам'яного кола, мандрівники добачили безкраї онноманітні землі. Лише денни тимніли плями лісів, а за ними ледь відлискувала якась ріка. З південного боку під ногами тяглась угору вниз і зникала у лісах на сході стрічка дороги. Тракт був безлюдний. Простеживши його очима далі, вони побачили гори, ближчі, брунатні й похмурі, потім сірі, вище, а за ними виблискували, здіймаючись до хмар бліді піки. Ось ми на місці, сказав Мері, що за безрадісна, нудна картина, ні води, ані житла, ще й Гендальфа нема. Але якщо він тут був і не захотів зачекати нас, я його розумію. «Треба подивитись», сказав Блукач, зграючись. «Навіть якщо Гендальф потрапив до Бригори через пару днів після нас, він міг опинитись тут першим. У разі необхідності він міг їздити дуже швидко». Раптом він нахилився і подивився на камінь, що лежав поверх купи. Плаский та білий, не наче полум'я його обійшло. Блукач підняв його Уважно роздивився з усіх боків. Хтось нещодавно тримав його у руках. Якої ви думки про ці знаки? На пласкій нижній поверхні камені в побачив кілька подряг. Тут є риска, крапка та ще три риски. Знак зліва, з тонкими рисками, схожий на руну, сказав Блукач. Можливо, її накреслив Гендельф, хоча впевненості немає. нема. Подряпини тонкі і зовсім свіжі. Але знаки можуть бути іншого походження. Сюди зрідка заходжають слідопити, а вони теж користуються рунами. Але якщо креслив Гендальф, то що вони мають означати, спитав Вері. Можливо, три, тобто Гендальф був 3 жовтня, три дні тому. Знаки накреслені недбало, поквапливо, а це свідчить про близьку небезпеку. Він не міг і не хотів писати докладніше. Але якщо так, то й нам треба пильнувати. Шкода, що неможливо цього точно з'ясувати, сказав Фродо. Все ж таки легше, коли відчуваєш, що Гендріф не подалік, позаду чи попереду. Все можливо. Я впевнений, що він був тут і потрапив у якусь паску. Вогонь тут вирував великий. Пам'ятаєш ті спалахи, що ми їх бачили на сході три ночі тому? Мабуть, хтось на нього напав, а чим скінчилося, невідомо. Так чи інакше, венельфа тут нема, отже нам доведеться самим обирати шлях до ревінделу. А далеко до нього? спитав Мері, стомлено озираючись, з вітрові світ здавався чужим та неозорим. На тракті є забуте подвір'я, до нього їхати від Бригори один день, а далі, либонь, ніхто у милях тракт і не вимірював, сказав Блукач. Називають різні числа. Дорога ця складна, і кожен подорожній радий досягти мети, чи довгою, дорогою, чи короткою. Але я знаю, скільки часу витати би на цю мадрівку за умови доброї погоди, та якщо поталанить, звідси доброду через бруїни 12 днів, а рівень дав стоїть вище, потечі і гримучої. Але йти по дорозі нам не можна, тобто вважай повних два тижні. «Два тижні!» – зіткнув Фроду, «За такий час будь-що може трапитись. Все може бути». Вони ще трохи постояли мовчки на верхівці, дивлячись на південь. Саме там, серед цієї гірської пустелі, Фроду, вперше спомнав, відчув свою безпорадність та беззахисність. Він гірко пожалкував, що доля примусила його покинути тихий, милий край. Він глянув на ненависну дорогу в бік дому, на захід, і раптом помітив дві чорні цятки, що повільно повзли з того боку. В той же час йому впали в очі три інших цятки, що рухались назустріч зустріч тим. Він скрикнув і схопив Блукача за руку. «Дивись!» – сказав він, показуючи вниз. Блукач зразу ж упав на землю позаду зруйнованої стіни і притисв входу до себе. Мері сам розпостався поряд. «Що там?» – прошепотів він. «Не знаю». Але чекаю найгіршою, відповів блукач. Вони обережно визирнули у щілину між двома щербатими каменями. Денне світло притьмарилось зі сходу на пузли хмари, сонце, вже готове до спочинку, сховалось за ними. Чорні цятки на дорозі бачили усі троє, і, хоч гобіти не могли роздивитися подробиць, вони не мали сумніву, що там, біля підніжжя гори, збираються чорні вершники. Так, підтвердив Блукач, чиї очі були гострішими, ворог поблизу. Вони поспіхом збігли по північному схилу до своїх товаришів. Сам та Перегрінь за цей час устигли розвідати і лощину, і навколишні схили. Знайшли неподалік джерело з чистою водою, а навколо нього відбитки ніг. Хтось стояв там не більше, ніж два дні тому. У самій западині знайшлися свіжі сліди багаття та інші ознаки тимчасової стоянки а на краю її, за купами кам'яних уламків, Сем знайшов ретельно складений невеликий запас хмизу. «Цікаво, чи не Гендальф тут ночував?» – сказав він Піні. «Якщо хтось усе це склав тут, то, мабуть, збирався повернутися». Блукача дуже зацікавилися ці знахідки. Він відразу спішов до джерела роздивитися сліди. «Треба було мені відразу все оглянути», – сказав він, повернувшись. Сам спільно затоптали ніяку землю і все зіпсували. Тут недавно побували слідопити. Це вони зібрали хмис. Але є й зовсім свіжі сліди, які не вони залишили. Хтось ходив тут день чи два тому у важких чоботах. Один або декілька, точно не скажу. Але здається, що ніг у зутих чоботи було не дві, а багато. Він похитав головою і замислився. Гобіти відразу згадали вершників у плащах і високих чоботях. Якщо вони побували тут, то чим швидше Блукач поведе їх звідси, тим краще. Як тільки виявилося, що ворог лише за кілька миль, Сен відчу, що западена йому, вже не подобається. «Може, заберемося геть звідси? Ти якнайшвидше?» «А, пане Блукачу!» – нетерпляче спитав він. «Зараз уже пізно, а у цій тарільці мені якось ніякого». «Ясна річ, треба швидко рішати, що робити», – сказав Блукач, і, подивившись на небо, щоб визначити час та погоду, додав. «Так, Сене. Мені тут теж вподоби, але скільки я пам'ятаю, нічого кращого поблизу не знайдеться. А далеко не підемо, бо вже ніч близько. Тут нас, принаймні, не видно здалека. А якщо вирушимо, шпилинам буде легше помітити нас. Єдине, що ми зможемо зробити, це змінити напрямок. По цей бік тракту містевість всюди однакова, і за горами теж пласка гола рівнина на багато миль. А на південь за трактом густі зарості. Хоч за дорогою слідкують, доведеться ризикнути й перейти її. А вершники мають зір? – спитав Мері. Розумієш, досі вони все нюхали, у всякому разі в день, якщо не помиляюсь. А ти звелів нам ховатися, коли побачив їх далеко внизу. І тепер, кажеш, буцімто нас помітять, якщо ми підемо. «Я дозволив собі зайву безтурботність на верхівці», – сказав Блукач. Прагнув знайти який-небудь знак Гендельфа, Але не варто було підійматися у трьох і так довго стояти там. Адже чорні коні бачать гарно, і вершники можуть використовувати інших тварин чи людей. Пригадайте Бригору. Самі вони здатні здалека уловлювати запах живої крові. Її вони одночасно ненавидять – і вічно жадають. До того ж, хоч удень вони не мають звичайного зору, але ми немов відкидаємо тіні у їхній свідомості, які зникають лише на сонці опівдні. А ось у темряві вони бачать багато того, що не бачимо ми, тоді вони найнебезпечніші. Є також дещо крім зору та нюху ще інше чи пам'ятаєте, як ми відчули тривогу, коли тільки прийшли сюди раніше ніж побачили їх? А вони теж чують нас, тільки густріше. До того ж, додав він, знижуючи голос, їх вабить перстень. Та чи є в нас хоч який-небудь вихід? Хрудо озирався, мов зацькований. Якщо підемо, нас побачать. Якщо залишимось, я притягну їх сюди. Блукач поклав руку йому на плече. Ми ще маємо надію. З тобою, друзі. У нас є хмис для вогнища, і це вже добре. Ані притулку, ані захисту, Тут не знайдеш. Але вогонь замінить і те і інше. Саурон вміє використовувати вогонь для своїх чорних справ, як використовує все на світі. Але вершники вогню не люблять і бояться тих, хто не володіє. Вогонь буде нашим другом у цій глушині. Ой, не знаю промимривсем. Як на мене, це найкращий спосіб означити ми тут. А ще можна покричати У найнижчому. Затишному куточку западини вони розклали вогнище і приготували вечерю. Тіні подовшили, повітря захолуло. Всі несподівано відчули звірячий апетит, адже з самого ранку нічого не їли. Але не наважилися з'їсти зайвого. Попереду на них чекали пустельні землі, населені лише звіротою та птахами, покинуті всіма розумними племенами. Зрідка приходили туди за гір слідопити, але їх було замало, і вони не оселялись надовго. Бували також ще рідше тролі, що спускалися з північних долин і млистих гір. Але зустріч з ними нічого доброго не провіщала. Тільки на тракті можна було зустріти звичайних мандрівників, здебільшого гномів. Але вони завжди поспішали у своїх справах, і сторонні не одержали від них ані допомоги, ані доброго слова. Не знаю, як нам заощадити запаси, бідкався Фроду. Останнім часом ми все розподіляли без лишку, та й зараз не розкушуємо. Але якщо попереду два тижні ходу, або й більше, то виходить, що ми собі надто багато дозволяли. У лісі їжа знайдеться, заперечив блукач. Яходи, коріння, зілля. А на крайній випадок я можу щось уполювати. Поки не настане зима, голоду можна не боятися. Але добування їжі довга і втомлива робота, а нам треба поспішати. Отже, затягніть пояси та сподівайтеся на майбутні банкети у домі Ерланда. Чим темніше, тим холодніше ставало на горі. Визирнувши за краю западеним, вони нічого не бачили, крім сірої землі, та й та швидко зникала у ночі. Небо знов очистилося. На ньому з'явилися й зірки. Фродо та його товариші скупчились навколо вогню загорнувшись у всі теплі речі та ковдри, які знайшлися. А Блукач тільки накинув плащ і сидів віддалік, задумливо посмоктуючи люльку. Коли настала ніч і багаття добре розжеврілося, він почав розповідати різні історії, щоб розважити їх та заспокоїти. Слухаючи легенди про стародавні племена, про людей та ельфів, про добрі та злі вчинки минущини, гобіти мимохідь замислилися. Скільки ж років Блукачу! та де він міг навчитися всього того. «Розкажи про Гілгелада», – попрохав раптом Мері, коли Блукач скінчив оповіщання про Ельфійське королівство. «Чи ти знаєш ще якусь частину тієї балади, яку сьогодні пригадав Сем?» «Знаю», – відповів Блукач, – «і Фродо теж знає, бо ця історія близько його стосується». Мері Пін скоса глянули на Фродо, але той дивився на полум'я. «Я знаю лише трохи, та й то від Гендальфа», – сказав Фродо. «Гілгелет був останнім з великих ельфійських володарів середзем'я. зем'я. їхньою мовою означає «зоряне світло». Разом з Еленділом, другом ельфів, він пішов війною на… «Досить», – перехопив його блукач. «Не варто говорити про це, коли слуги ворога так близько. Якщо дійдемо додому Ерланда, там зможете почути все спочатку до кінця». «Гаразд». Тоді ти розкажи ще щось про давнину, попрохав Сен, про ельфів за часів їхнього розквіту. Дуже хочеться почути про ельфів, бо ця темрява серце гнітить. Добре, я розповів вам історію про Тіну Віель, скорочену, бо вона дуже довга і чим скінчилась невідомо. Нині лише Ерлан точно пам'ятає, як її розповідали у давні часи. Історія чудова, хоч і сумна, як і всі історії Середзем'я. Хай вона вас розважить. Трохи помовчавши, він почав співучим і тихим голосом. Схиляло свіття до землі, що з первовіку укривав, бо голову буйну цвіт, сплетіння чарівничих трав, крізь крони вікових дерев лилося світло юних зір, у срібних променях і снах кружляла діва вучінь. Невидимої флейти спів, салявин чувся, і квітки вплітались в марево волосся, і шати сяяли ясні, і все, що суджено збулось, ішов берем з Холодних гір, Невидимий у хащах трав, в біч незнаної ріки Від болю й тугу умирав, та раптом, змученим очам, відкрилось диво золоте, Прекрасна діва лучиєнь, Не тлінь на сяйву, ніч і день. І в такт чарівному танку мінився одяг і летів, волосся шовки вкривав. А зачарований Берен мов кам'янів, а чи приріз до місця, видиво ясне розтанував. Він все стояв, слухаючись в ліс. Йому вчувалось дихий крок надії відблизком брені, крізь чарівничий дзвінь зірок, буяння трав і шум лісів. Так зачарований Берен Блукав ми крізь безлічні, пожухлий лист з гілля злетів на кригою струмок. Та знов з'явилася вона, за нею слідом йшла весна, раптово зринувши земли, сніги з попливли, з-під її квітки цвіли, Берено чувся ніжний спів, і звуку голосу живі, кулимо срібла перелив, мов чисті струни дощові. Та лиш з'явилась. Зникла мить Закляття впало з усні мих Тінувіель, тінувіель Кохане лагідне ім'я бриніло лунами в лісах Не наче вітру течія І поклад долі нас догнав, І повернув її стежки Біль і любов подарував На всі дороги та віки Вернулась Руку подала в очі зазирнув Гойнулись зорі в небесах і лучиєнь, ельфійський цвіт, безсмертна зоряна краса, Які судилося в віках, засяяла в його руках. На них чигали сто розлук, холодні води грозові, Був час і простір проти них, мечами, мурами темниць, Шпилями гір, лебільний рік, але зустрілися вік, І вже не розвіднали рук. Покач зітхнув і додав Такі пісні ельфи називають Антенат На загальній мові їх відтворювати складно Виходить лише слабке відлуння Це повість про те Що зустрівся Берен Син Барагіра З Лучієнь Тінуєлі Берен був людського роду А Лучієнь дочка Тінгола Ельфійського володаря тих часів Коли світ був ще молодий Вона була найгарніша з дітей землі Принадою дорівнювалась вона до зірки, що сходить над північними туманами, але це її променіло сонячним світлом. У той час великий ворог, котрому Саурон був лише прислужником, жив у Ангбанді на півночі, а ельфи, повернувшись до Середзем'я, з недосяжного заходу пішли на нього війною, щоб відібрати вкрадені сільмаріли на яскравіші над усі самоцвіти світу і про батьки людських племен допомагали ельфам. Але ворог одержав перемогу. Барагір загинув, а Берен чудомо рятувався і потрапив у ліс Некдорет, підлеглий владі Тінгола. Там одного разу він побачив, як співає і танцює лючієнь на галявині над зачарованою рікою Есгальдуїнь. Він дав їй ім'я Тіновіель, що стародавньою мовою означало Соловей. Багато поневірянь зазнали вони потім, ще й довгу розлуку. Тіновіель врятувала Берена з Сауронової в'язниці, потім двох здолали вони небезпечний шлях, проникли до трону чорного володаря і зняли з його залізного вінця Сільмаріл. Тільки один з трьох славетних каменів устигли вони зняти і став він весільним дарунком Тінголові за руку ночієння. Але склалося так, що Берена вбив вовк, який переслідував його від самих воріт Ангбанду. І вмер син Берагіра на руках у своєї коханої Тіновіель. Вона воліла теж померти і розділити з ним ту долю, що чекає на смертних, аби тільки не розлучатися. Кажуть, що вони повернулися до життя, знову з'явилися вдвоху серед землі і ще довго жили у зелених лісах, а потім залишили цей світ, відлетіли їхні душі ген за межі його. Так сталося, що Лучієнь єдина з ельфів пізнала істинну смерть і покинула світ, залишивши друзів уплакувати невтішну втрату. Від неї дісталася ельфійська кров у спадщину людям того роду. Нащадки тих, хто походить від Лучієнь, живуть ще й досі. Кажуть, що цей рід ніколи не згасне. До нього належить і ерон з Рівенделу, адже Берен і Лучієнь мали сина Діора, що став спадкоємцем Тінгола, а той мав дочку Ельвінгу Світлу, що стала дружиною Еранділа, який відважився, піднявши вітрила, попливти по небесному океану з що сяяв на чолі його. А від Еранділа почався рід королів Менору, зірки заходу. Гобіди слухали, не відриваючи очей від його дивно схвильованого обличчя ледь освітленого відблизком багаття. Очі її облащали, голос набув сили і глибини. Над ним простягалось чорне зоряне небо. Несподівано бліда, примарна заграва, розлилася за його спиною над верхівкою гри. Це сходив новонароджений місяць. Тін вітровії покрила западину, зорі зблідли. Історія скінчилася, гобіти заворушились, почали потягуватися. Дивіться, сказав Мері, місяць сходить, вже пізно. Усі подивилися на небо і помітили невелику чорну пляму на гребені гори, залитої місячним сяйвом. То міг бути камінь або уламок скелі. Сем і Мері підвелися і відійшли від багаття. Фродо з сиділи мовчки. Лукач щільно присунувся до гори. Все було тихо і спокійно, але серце Фродо раптом захолуло. Він присунувся ближче до вогню, а ось у освітлене коло вбіг, ледве дихаючи сем. Там щось незрозуміле, мені чогось так страшно стало. З місця зійти не зміг, немов підкрадається хтось. Ти бачив щось?" спитав Фрудо, скочивши на ноги. Ні, пане, нічого не бачив та й не придивлявся. А я, здається, бачив, сказав Мері, по рівнині, там, куди місячне світло сягає. Просуваються дві чи три чорні постаті у напрямку до нас. Сідайте ближче один до одного, спинами до вогню, розпорядився блукач. Приготуйте довгі гілки. Вони сиділи, затамувавши подих, насторожі, спиною до вогню і дивлялися у навколишню нічну темряву. Ніщо не змінювалося. Ані звуку, ані поруху. Фродо ворохнувся. Тиша ставала нестерпною. Йому кортіло голосно кричати. «Тихше!» – прошепотів блукач. І той ж миті пінь зойкнув. «Що це?» Вони, скоріше відчули, ніж побачили, як понад краєм западини здаля підіймаються тіні, одна чи кілька. Вони вдивилися важніше, тіні зросли. Невдовзі вже не було сумніво. Три чи чотири високі постаті стояли на схилі, дивлячись на них. Такі чорні, Немов провалля проваля у глибокій ночі. Фроду почув слабке сичання. Ніби крізь ті проваля витікала отруйна пара. На нього немов кригою повіяли. Постаті повільно наблизились. Жах охопив Піна й Мері. Вони впали до лілиць на землю. Сам притулився до Фроду. Але той був переляканий не менше за нього. Його трусили. Але раптом усі страхи розтанули у полкому бажанні надіти перстень. Продовжи не міг думати ні про що інше. Він не забув могильників, пам'ятав наказ Гендальфа, але щось підштовхувало його, попри все піддатися спокусі. Не заради порятунку, ні для чого, добро чи погано, він просто відчував, що мусить виняти перстень і надіти на палець. Він не міг нічого сказати. Він відчував на собі погляд Сема. Той, мабуть, відчував його біду, але не міг навіть повернутися до нього. Він заплющив очі і ще якийсь час намагався чинити опір. Нарешті напруження досягло краю. Він повільно витяг ланцюжок і сунув казіний палець лівої руки у перстень. Підразу ж, хоч нічого на не змінилося, ніч, темрява, чорні постаті стали виразно видені. Фруде побачив їх крізь накидки, п'ятьох високих на зріст воїнів. Двоє стояли на краю западини. А троє наближалися до нього. На блідих обличчях жевріли безжалісні очі. Під плащами були довгі сірі шати. На сивому волосі блищали срібні шоми, а у кощавих руках сталеві ночі. Очі їхні, спрямовані на фру, пронизували наскрізь. Вони йшли просто на нього. У відчаї вихопив він свого власного меча, і клинок спалахнув, наче підпалений. Двоє воїнів зупинилися. Третій був вищий за інших. На його довгім блискучим волосі сяяла корона. В одній руці він тримав довгий меч, другий – кінжал. І та друга рука ледь помітно світилася. Він метнувся вперед, не на Фродо. А Фродо впав на землю і, виякнувши «О, Ельберет, Гілтоніель!», устромив меч у ногу ворога. Несамовите волання злетіло до неба. Щось, ніби крижане лезо, вп'ялося у плече Фроду. Втрачаючи свідомість, він побачив, крізь туманні вихори, як блукач вистрибнув з темряви спалаючими головешками у руках. Останнім зусиллям Фродо, відкинувши меч, зірвав перстень з пальця і міцно затиснув його правицею.